Bona tarda tots i totes. en aquí la innovació d'aquesta exposició del Pallars i il·lumina Catalunya, aquí a la Casa Empordà. Avui m'ha tocat a mi fer de presentador, doncs també agafo que aquest roi ja no ve d'aquí. Una cosa més. Abans de res, us, us vull presentar a les persones que ens acompanyen, el senyor Obert Ballot, director dels serveis territorials d'educació a Girona, d'ensenyament a Girona, el senyor Víctor Rorrit, eh, alcalde de TREM, que li agradíem que hagi fet aquest viatge fins aquí per fer aquesta presentació la senyora alcaldessa de Figueres Marta Felip, però també ens acompanya el senyor Francesc Vizcaíno cap de la divisió de la Catalunya oriental d'Endesa el senyor Manel Almeida també, estava per aquí allà eh, que és el cap d'explotació d'Endesa a Girona Nord eh, la senyora Vanessa López, coordinadora del fons històric de la Fundació d'Endesa i la senyora de Carme Prat del Museu de la Tècnica de Catalunya que també ens, ha, ens acompanya així com el senyor Sergi Treviño expert en patrimoni de la Fundació Endesa i també voldríem saludar el senyor Cosí eh, que fins fa pocs anys portava Endesa eh, a Figueres a la IUDU i que fins i tot el seu avi no, va ser el fundador de l'Edo Figueres, doncs benvingut i moltes gràcies, i també saludem els regidors de, de la població i el personal del Servei Educatiu de l'Alt Emportà. Eh, molta gent pregunta, bueno, molta gent. la gent que sap que hi ha aquestes exposicions, diu per què tenim aquesta exposició del Pallars i l'Ulmina Catalunya aquí Figueres en aquest moment? Doncs l'excusa principal, la raó principal és bàsicament perquè la setmana que ve és la setmana de la ciència, el dia 21 el, eh, és el dia de la ciència i ens ha servit molt, eh, ens ha servit d'eix de tota aquesta setmana i totes les activitats que des del Servei Educatiu de l'Alt Empordà es desenvoluparan, eh, perquè el tema d'enguany d'aquesta setmana de la ciència és l'aigua. Eh, per tant, a part de podeu oferir aquesta magnífica exposició Eh, doncs a la ciutadania en general a les tardes, doncs al matí ja hi ha concertades. han concertades, m'han dit abans hi ha sis, sis centres educatius que ja faran la visita i molts més que n'hi ha d'haver. I aprofitaré abans de passar la paraula a les autoritats de convidar-vos si voleu el dia 21 eh, doncs a la tarda, a les 7 de la tarda aquí mateix, que es farà la presentació del llibre que ja no me'n recordo el nom L'Electricitat el... del Pallars-Gossà de... Ah, això oh, bé. Eh, i es presentarà també aquí i per tant eh, tindreu l'oportunitat d'escoltar doncs, de què va aquest llibre que de fet està estretament relacionat amb aquesta, amb aquesta exposició. Eh, passo la paraula al senyor Albert Ballot, director de serveis de ritudel. Molt, bé, molt bona tarda a tothom, alcaldessa, Figueres, alcaldessa de Figueres, alcalde de Tremp tinent d'alcalde de Cultura i Educació regidora també de, de Cultura de l'Ajuntament de Tremp, després saludar també els responsables d'Endesa que avui ens acompanyen i que ens aporten aquesta part de l'empresa i de la tecnologia i com no molt efectuosament els companys dels serveis educatius de, de l'Alt Empordà jo de fet avui soc aquí també per fer-los costat el dia 21 no hi podré ser perquè seré a l'altra punta de comarques gironines, a Puigcerdà, i avui doncs era un bon moment per venir i per comentar bàsicament dues coses. Mireu, els serveis educatius de l'Alt Empordà, com deia també el tinent d'alcalde, tenen el propòsit, el tenen i el fan, de dinamitzar molts aspectes educatius a un nivell doncs comarcal i de ciutat. I això és important en moltes de les facetes que toquen, fan moltes activitats durant tot l'any, però aquesta, aquesta que comença avui, per dir-ho així, lligada a la Setmana de la Ciència i a les activitats científiques que durant tot el curs es faran, té una especial rellevància perquè des del Departament d'Ensenyament som conscients que en el món de l'educació en aquests moments eh, tenim la urgència i la necessitat de donar més recolzament a l'esperit científic, a l'escola i a l'institut. Més recolzament perquè estem convençuts doncs, que el fet que els nois i les noies mmm, tinguin elements que els siguin atractius i que els vinculin doncs, a la ciència i a la tecnologia és una manera de fer cultura també i és una manera de fer cultura lligada a l'esperit innat de les persones que de fet l'esperit innat de les persones és investigar, preguntar-se el per què buscar. Fixeu-vos que el món de l'ensenyament eh, que arrenca d'una tradició memorística i una tradició d'anar doncs, assimilant continguts ha anat fent una evolució i ara davant de currículums basats en competències el que pretenen justament és que el nen, la nena, el noi i la noia siguin capaços de, davant de fenòmens com l'electricitat, com la biologia, eh, la natura, doncs es preguntin i busquin respostes a allò que es pregunten. I evidentment tota activitat lligada a l'esperit científic doncs té aquesta importància. Aquesta és la primera reflexió. Crec que inaugurar aquesta setmana de la ciència, que no serà setmana, i fer-ho doncs amb aquesta exposició per cert, avui, dia de Sant Albert, el meu sant patró dels químics, eh? no ens ho perdem, doncs té molta, eh? és molt oportú perquè realment és donar un, bon, un molt bon tret de sortida. Primera reflexió sobre la ciència i l'ensenyament. I la segona reflexió és... Eh? O sigui, a mi em, em cau la baba quan ving a Figueres perquè sóc de Figueres i perquè vaig veient doncs, els espais i les activitats, però també perquè penso que Figueres va guanyar una cosa molt important, que és aquest concepte de ciutat educadora, no? que és que hi hagi doncs, música, exposicions, concerts, espectacles, eh, en fi, activitats a les escoles i a fora de les escoles, al carrer, als equipaments municipals, que desprenguin educació. I penso que això, doncs, entre l'Ajuntament i els serveis educatius, S'està fent uns passos immensos que són al servei de tota la ciutadania, però que en gaudeixen molt, com en gaudiran d'aquesta exposició, els nens i nenes i els nois i noies que estan estudiant en els centres de la ciutat. No? I amb això anem fent ciutat i ho anem fent d'una doncs, manera, penso, molt, molt, molt correcta, molt positiva i molt adient. Per tant... Felicitar a l'Ajuntament, als serveis educatius, als promotors d'aquesta exposició, agrair també doncs, l'aportació que en aquest cas fa a l'Ajuntament de TREMP i bé fer país entre tots, perquè aquesta exposició és una exposició que ens mostra com Catalunya és un país de grans dimensions i de grans possibilitats. bona i que sigui un goig per tothom. Molt bé, i abans de passar la paraula al senyor Víctor Rurrit, eh, dir-vos que eh, la senyora eh, Sílvia Romero, eh, regidora de l'Ajuntament de Trem, eh, després ens farà una visita guiada, tindrà molt luxe, eh, que ens faci una mica una pinzellada de, de la visita a l'exposició. És eh, que sí que havíem quedat així. Molt bé. Senyor alcalde. A veure. Bona tarda a tothom, moltes gràcies, alcaldessa, tinent d'alcaldes, regidors, responsables d'Endesa, de la Fundació, del Benactec i el director de Serveis Territorials d'Educació i membres de, del col·lectiu d'ensenyament. Eh molt breument eh, agrair a la ciutat de Figueres que hagi volgut acollir aquesta mostra que per nosaltres és molt important ens ha costat molt l'esforç de fer-la no l'han fet sols aquí hi ha la mà del Menactec amb, amb una mà ferma i, i, i contundent i també el suport de l'Ajuntament de Barcelona que som els tres copproductors d'aquesta iniciativa aquesta iniciativa que té un títol que pot semblar Pedano, pretensiós, el Pallars il·lumina Catalunya, té un cert sentit provocador. És a dir, nosaltres estem reivindicant un centenari, que és un centenari xiclet, podríem dir, perquè va començar el 2011 i acabarà el 2015, per què és xiclet? No, perquè passen diverses coses, perquè hi ha la idea, l'inici de les obres, la conclusió de les mateixes i, en fi, tot, tot això no, no, no es va fent... Aquestes grans obres es van fer en 15 dies ni molt menys. No? Llavors, l'hem anat allargant perquè, des d'una ciutat petita com la nostra, les dificultats de vegades són, són molt grans no? per tirar un projecte d'aquesta envergadura. Vam convèncer en el seu moment a la Generalitat que dediqués al doctor Pearson, Frederick Stark Pearson, un any, eh, tothom sap que aquest és l'any espriu, però ben poca gent sap que el 2011 va ser l'any eh, Pearson, no? l'any de la canadenca, per dir-ho d'alguna altra manera. Per nosaltres és un, un homenot, eh? vosaltres aquí heu sentit a parlar molt més que nosaltres dels homenots. Doncs aquest és un d'aquells homenots que va ajudar a transformar eh, la nostra realitat, la pròpia del Pallars, però la de Catalunya en general i en especial Barcelona i la seva àrea metropolitana, no? no era un filàntrop, era un senyor que venia a fer negocis en una època molt concreta, en aquests anys que us parlo. I amb molt poc temps, veient les possibilitats de negoci, doncs va, va engegar un projecte gegantí. Eh? És a dir, envassar el Pantà de Sant Antoni, fer Serós, fer altres transformacions a la Noguera, Pallaresa i al Segre, eren obres que requerien de molts recursos econòmics, de molts recursos intel·lectuals, i d'una convicció tremenda no? i aquest personatge i d'altres que el van ajudar com, com l'enginyer Montanyers de Barcelona que va ser de fet l'artífex inicial i el diputat de, de sort que també està aquí present perquè va ser el que va iniciar les obres a capd'ella van tindre la visió i el poder de convicció de mobilitzar diners i intel·lectualitat de l'època en un moment que no hi havia internet els telèfons deben ser d'aquells de, amb manivela és a dir que les coses en teoria havien d'anar molt lentes i en canvi van anar molt ràpides. També és cert que no hi havia serveis territorials d'urbanisme, no hi havia l'ACA, no hi havia els ecologistes i les coses es podien fer d'una altra manera. No? Això, alcaldessa, segur que avui no funcionaria així. Bé, tot això us ho explico des de la perspectiva d'un alcalde d'una comarca, com és el pallars Jussà de les més poc conegudes de Catalunya i que en canvi... En altres ocasions històriques també hem contribuït a la seva transformació, però aquesta jo crec que és capital. I teníem la necessitat, primer, de saber nosaltres mateixos, perquè és una història que la tenim tan acostumada, a veure el pantà, a veure els embassaments, a veure aquestes coses, que moltes vegades no li donem la importància que realment té. Teníem la necessitat de, primer, saber nosaltres mateixos què significa tindre aquest riu tan regulat. I segona, feu ho conèixer fora. Fer-ho conèixer fora com a mostra de la nostra contribució al creixement, a la modernització de Catalunya i especialment, insisteixo, de Barcelona. I així servir una mica d'excusa quan reivindiquem determinades inversions i determinades actuacions de la nostra zona que veguin que no són no de gratis, que ja van pagar primer el peatge. És una exposició que l'han fet des de la il·lusió, que està estructurada, veureu, partint d'una època molt dura que ens va tocar viure abans de la central. Penso que el Pallars Jussà va ser la última zona de Catalunya en la que va arribar la filoxera, us va arribar per aquí, per l'Empordà, segurament des de França, i l'últim reducte que va ser atacat per la filoxera va ser el Jussà que encara que us pugui semblar estrany, en aquella època, a finals del 1800, produïm aproximadament 20 milions de litres de vi a l'any, que érem la, la bodega de, de l'Alt Urgell, de la Vall d'Arany, de la Ribagorça, de tot aquella del Pallar Sobirà, una part d'Arabosa, l'alimentàvem de vi nosaltres, que el vi era precisament un aliment. Aquesta crisi va provocar una emigració fortíssima. Es va arribar a escriure el president de la República Argentina que no acollís vaixells de tant en quant, sinó que acollís el conjunt de la població. Van perdre un terç de la població d'aquella època, degut a la misèria que hi havia, fins que va aparèixer doncs, aquest gran projecte, el projecte de, de fer l'embassament de Sant Antoni a Talarn i els altres que van anar seguint. I per nosaltres va ser un boom, un canvi, eh? és a dir, no sé si quedarà prou clar aquí, també hi ha un, unes pel·lícules que vam coproduir un documental amb TV3 i Televisió Espanyola que il·lustra molt bé aquella època. Va significar un canvi, eh, bueno, d'emigrar vam rebre més de 5.000 persones de Patac, gent de Múrcia, gent de l'Aragó, gent de d'altres zones de Catalunya i d'Espanya. Vam rebre coses tan exòtiques com el whisky, que no sabíem ni dir-li el nom, no? Vam rebre, eh, bé, bueno, els capatassos eren tots eh, canadencs, americans, francesos, alemanys, depenia de les obres eren d'un país o d'un altre. Molts d'ells venien de construir el canal de Panamà, amb, els, amb la roba habitual d'allí, amb les seves poines, amb pistola, al cinto, i, i moltes vegades també l'àtigo. Vull dir que hi va haver un xoc cultural molt gran també vam tindre coses no tan agradables, eh? vam conèixer la prostitució en massa. Eh? Si veieu el vídeo veureu que hi ha una dita que es deia en aquella època encara perdura, la gent més gran diu que si vas calent agafa un duro i ves a trem, no era casual, eh? és a dir, il·lustra tot aquest, és a dir, van passar moltes coses en poc temps, però en tot cas nosaltres volem traure li la, la part positiva, ens va canviar el país, ens va canviar el paisatge, i ens va ajudar, sense saber-ho, potser, a, a contribuir a, a la modernització del conjunt del país. Espero que us agradi i que us provoqui un cert neguit per vindre a visitar la nostra zona, que segur que si la trobeu. Si la coneixeu la, us agradarà. Moltes gràcies. Molt bé, benvinguts eh, alcalde de TREM, regidors de Figueres de TREM, director de Serveis territorials de d'Educació. Eh, senyor Cosí, net del, del fundador de, de la Hidroelèctrica de Catalunya, ara farà 100 anys, aquí a Figueres, eh, per, gent del, del Centre de, de Recursos Pedagògics d'aquí a Figueres. Eh, gràcies per venir tots, realment. Bé, inaugurem un nou divendres, una exposició en aquesta casa Empordà, que fa escassament un any que li donàvem obertura i encara per completar, però que n'hem entret realment un rendiment com a, com a sala d'exposicions de, provisional molt superior al que ens havíem imaginat mai. I això és perquè realment en el món local hi ha inquietud. Hi ha inquietud en matèria cultural, hi ha inquietud educativa, i realment aquest paper dels ajuntaments com a productors culturals i com a cooperadors culturals, com és aquest cas d'aquesta exposició promoguda per l'Agentament de Trem, en col·laboració amb el de Barcelona, ara portada aquí a Figueres amb molt de gust, i segons eh, m'informava l'alcalde de Trent, li espera també altres viatges per a altres ciutats catalanes, doncs destaca el gran poder que podem tenir els ajuntaments també com a creadors i com a cooperadors culturals i sobretot també l'àmbit educatiu. És important que la mainada de les escoles sàpiga d'on venim per saber cap on hem d'anar i més quan ells troben totalment normal apretar un botó i que s'encengui una llum o apretar un interruptor han de saber que fa escassament 100 anys això no era així. Eh, fa una mica més de 100 anys, ja fa uns anys que vam celebrar el centenari de l'arribada de, la, de la llum a Figueres, eh, del, del primer llum d'oli, i ara aquest any celebrarem o oh, farem un, un petit recordatori del que va ser la creació d'Hidrolèctica de l'Empordà. El Pallars i l'Empordà suposo que eren realitats geogràfiques molt, molt diferents en aquella època. Estem parlant, per això, d'una mateixa època del 1911, d'aquí Figueres, a la primera producció de llum passava l'escala, després s'ha d'Arcalabuig, Figueres, Pont de Molins, a Boadella, però estem parlant d'èpoques que van des del 1904-1905 fins al 1915 per tant a diferents llocs diferents realitats geogràfiques de Catalunya aquesta necessitat de, de, de suprimir el que eren altres energies o altres fonts combustibles com era el carbó realment determinaaven una necessitat de que s'havia de començar a produir una altra energia degut a l'escassetat del carbó o de la fusta. És aquí quan sempre hi ha han cervells pensants que comencen a produir altres fonts i en aquest cas va ser l'energia elèctrica. El Pallars, el senyor Pearson, canadenc, no va portar aquesta, aquesta font i tot el que veurem en aquesta exposició que ara mateixa, ens ensenyaran. Crec que tenim molt molt per aprendre d'aquesta època, justament ara que ets parla de les energies renovables com a fonts alternatives. Suposo que estem en un moment d'esgotament ja de l'energia elèctrica. Han sortit ja des de fa uns anys energies alternatives. Ens trobem en situacions d'esgotament d'aquesta energia en èpoques d'estiu, són susceptibles, aquestes, som susceptibles d'aquestes apagades amb moments d'esgotament o de màxima intensitat de consum elèctric, com pot ser l'estiu a la Costa Brava, i per tant és bo que surtin energies alternatives, però sempre que siguin complementàries a una font principal. En aquest cas, l'energia elèctrica va ser el substitut de el carbó o la fusta, i la vida passa, la història ens va ensenyant que sempre hi ha d'haver una evolució d'una matèria a una altra, però és bo que recordem d'on venim perquè eh, potser també en algun moment haurem de, de tornar-hi. Per tant, totes aquestes exposicions tenen una, un gran valor educatiu historiogràfic. Per tant, celebrar i agrair a l'Ajuntament de Trem, als serveis territorials d'ensenyament, de, que hagin fet possible aquesta col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres i que puguem, i que puguem estar avui gaudint-la durant eh, un temps, suposo, no, no ho he preguntat... Fins al 7 de desembre, molt bé. Recordar també que a banda d'aquesta exposició temporal a Figueres tenim una joia en aquest sentit, un museu que ara és de, de fec Sant Dessa, el carrer Sant Josep i que és molt desconegut per, per, per molt de nosaltres, per mi ho era fins fa ben bé casament un, me, un mes, eh, que el senyor Cosí va tenir la gentilesa densenyar de, me li que realment és una joia per veure com es produïa l'energia elèctrica en aquell moment, fa uns cent anys, i una mica menys aquí a, aquí a Figueres i realment jo no sóc enginyer vinc del món del dret però per tant crec que sobretot la gent que ha estat en contacte amb aquestes produccions els, els enginyers industrials els enginyers de camins realment ens saben gairebé molt espero que aquest, que aquest museu puguem obrir-lo una miqueta a la ciutat i que sobretot les escoles també pel seu valor educatiu que té res més, crec que ja és l'hora de que la Sílvia ens ensenyi aquesta exposició i que bé, en podeu gaudir fins al 7 de desembre. Nosaltres ja oudirem els Figarens. Benic, bona tarda.